Несамовите бажання. Розділ перший. Незважаючи на сильну зливу, яка робила видимість на дорозі майже нульовою, Анджело Срусакіс одразу помітив особняк, що його цікавив. Нарешті він здійснить свій план. Нинішня власниця цього дому Джесіка Маршал іще не здогадується, що на неї чекає. «Думаю, похорон можна починати», – тихо промовила Джесіка, зупиняючи Дворецького. «Ви можете влаштувати так, щоб автомобілі під'їхали до парадного входу?» Вона злегка насупилася, побачивши, що Дворецький Пітер вагається. «З цим не буде проблем?» «Жодних проблем, міс», – відгукнувся літній чоловік. «Я лише подумав, що найкраще дочекатися, коли приїдуть усі». «Дочекатися?» Джесіка провела рукою по густому шовковистому каштановому волосю і озирнулася кімнатою. Ще раз подумки, переглядаючи список тих, кого сповістили про смерть Марті, її вічима. «Хіба приїхали не всі?» Пітер стривожено поглянув на неї, і Джесіка зрозуміла, що він щось приховує. «Не всі міс. Кого нам ще чекати?» Джесіка знову оглянула кімнату і насупилася. «Є ще одна людина». Пітер замовка потім затинаючись додав. «Мені сказали, що приїде ще одна людина». «Хто тобі це сказав?» «Містер Саймон Гілтон». Пітер згадав адвоката її вітшима. Чому Саймон не повідомив про це її? «Я спитаю». Почала Джесіка, але замовкла, почувши, як до особняка під'їхав автомобіль. Вона звернулася до Пітера. А ось і той, кого ми чекали. Гадай, тепер можна їхати до церкви. Важкі парадні двері відчинилися і долинули приглушені чоловічі голоси. І раптом вона почула давно знайомий голос. На Джесіку зненацька нахлинули похмурі спогади. Невже приїхав той, чи його візиту вона боялася понад усе? Події останнього тижня доконали її. Марті помер від раптового серцевого нападу. Його смерть була швидкою і легкою. А от їй доведеться приймати у своєму домі небажаного гостя. Пітер повернувся до кімнати і, кашлянувши, офіційно оголосив. «Містер Анджелос Русакіс!» Джесіко охопив жах. «Невже все це відбувається насправді?» Побачивши Анджелоса в дверях, вона втратила дармови і замерла на місці, просто втупившись у візитера. Навіщо він приїхав? тут не місце. Сім років тому він залишив маєток за вкрай неприємних обставин, поклявшись ніколи більше не переступати поріг цього особняка. Проте очі її не зрадили. Перед нею справді стояв Анджелос Русакіс, власною персоною. Високий, дуже чорноволосий, смаглявий, з карами очима, що метали блискавки. На ньому був дуже дорогий чорний костюм і пальто такого ж кольору. Анджелосові тепер близько 30 років. Але видно, що попри молодість він уже багато чого досяг у житті і міцно стоїть на ногах. Почуття провини, яке охопило Джесіку, було таким сильним, що вона мимоволі відступила – боючись, що Анджелес підійде до неї. Він одразу звернув на неї увагу. Зустрівшись із його різким поглядом, Джесіка зблідла. На якусь мить вона здавалася собі огидною нікчемою, дрібною польовою мишкою, яку вже вистачив яструб, і тепер готується кинутися на неї. Здавалося, між ними не було цих семи років розлуки. Джесіці почулося, ніби їй знову вісімнадцяті вона Знову чує різкий, глузливий голос Анджелоса. «Не тіш себе, крихітко, ти мені байдужа. Я не розважаюся із супливими дівчиськами». Після того жахливого вечора Джесіка з величезним полегшенням дізналася, що Анджелос поїхав. Вона сподівалася, що він ніколи більше не повернеться. То навіщо ж невблаганна доля знову провела в її дім цього чоловіка, якого вона колись нарекла ангелом ночі? Ігнорувати його тепер не можна, отже доведеться підійти до нового гостя, тим паче, що він не зводить із неї пихатого погляду. Анджело стояв, трохи нахиливши голову на бік, і чекав, коли Джесіка зважиться діяти. Раптом усі присутні в кімнаті подивилися на неї. Відчуваючи нестерпну напругу і хвилювання, Джесіка рушила до Анджелоса. Неважливо, навіщо він приїхав, етикет зобов'язує прийняти його як належить Містер Русакіс Видушила вона, намагаючись дивитися на нього байдуже спокійно Дякую вам, що приїхали Анджелос Русакіс майже не змінився за ці сім років і навіть став ще привабливішим Міс Маршал, прийміть мої співчуття Мовив він чемно, але з відтінком загрози в голосі. Почувши цей голос, Джесіка знову по-справжньому злякалася, і серце стислося. Гадаю, містер Гілтон повідомив вас про смерть мого віччима». Саме так він зателефонував мені, що на це сталося, якби не відрадження, я приїхав би раніше. Він пильно дивився їй у вічі. Джесіка розуміла, Анджелос прибув не просто так. Мета його візиту полягала не лише в тому, щоб віддати шану покійному Марті. Анджелоса провело до її дому пекуче почуття помсти. Саме Джесіка своєю нерозумною поведінкою колись розпалила між Анджелосом і Марті люту ненависть, яка ледь не погубила всіх трьох. Хоча з усього видно, Анджелос анітрохи не постраждав від тієї ненависті. Принаймні емоційно вона його не надто зачепила. А от у матеріальному плані Анджела зазнав серйозних втрат, тож його ненависть до Джесіки та її покійного відчима цілком виправдана. «Час починати похорон, міс Маршал», – прокашлявшись, сказав Пітер. Джесіка щось пробурмотіла у відповідь не в силі зрушити з місця. Вона знову поглянула на Анджелеса, наче шукаючи в нього підтримки. «Займіться похоронами», – Тихо промовив Анджело, суворо дивлячись на неї. «Ми поговоримо пізніше». Джесіці здавалося, що вона бачить страшний сон. Невже це і справді відбувається з нею? Вона розуміла, що не має права зараз у присутності поважних людей влаштовувати з'ясування стосунків, хоч їй цього дуже хотілося. Придушивши гнів, вона погодилася. «Поговоримо пізніше». Здерши підборіддя і стиснувши губи, Джесіка пройшла повз Анджелоса до парадних дверей. «А вже ж міс Маршал!» – сказав він і ледь усміхнувся. «Нічого», – подумав він. «Не поки що вважає, ніби ситуація складається на її користь». Під час похорону Анджелос не зводив із неї очей. Із худерлявої, довгоногої дівчини Джесіка перетворилася на дуже вродливу жінку – Проте не варто приділяти таку пильну увагу її принадам. Анджелос приїхав на похорони з певною метою, і відхилятися від неї не слід. Джесіка колись образила Анджелоса, позбавила його батька, і тепер має за це поплатитися. Розділ другий «Джесіка, мені потрібно з вами поговорити». Саймон Гілтон торкнувся пальцями її ліктя, намагаючись привернути увагу. Це важливо? Чи не можна трохи зачекати? Джесіка оглянула на півпорожню кімнату і з полегшенням зітхнула. Церемонія завершилася. За кілька хвилин вона до власного задоволення зможе скинути тісні туфлі і жалобний костюм, можливо, їй навіть вдасться випити чаю. «Боюся, справа термінова. Це стосується заповіту Марті». Адвокат був дуже схвильований, навіть говорив він, затинаючись, і при цьому незграбно переступав з ноги на ногу. «Що відбувається, Саймоне?» «Я волів би обговорити все наодинці». Він змахнув рукою, показуючи на людей, що виходили з кімнати. Анджелос Русакі стояв у дальньому кутку, дивлячись у вікно, і явно не збирався залишати приміщення. Це розлютило Джесіку. При вигляді Анджелоса вона одразу втрачала здатність мислити твересо. Її охоплював жах. Напевно, таке саме почуття відчуває жертва, коли бачить, як на неї ось-ось стрибне -ось тигр. Протягом усієї похоронної церемонії Джесіка намагалася переконати себе – що її уява надто розігралася. Вона повторювала, що Анджелос приїхав на похорон із почуття обов'язку, не більше. Однак інтуїція підказувала їй, що це не так. Поговоримо за п'ять хвилин. Кинула вона Саймонові. Вона прощалася з тим, хто йшов тоді, як адвокат розмовляв із кимось по мобільному телефону. Анджелос стояв усе там само, засунувши руки в кишені штанів, і зосереджено дивився у вікно. Усім своїм виглядом Анджело справляв враження справжнього власника маєтку Манор, І Джесіка знову розсердилася. А втім, чому б йому не поводитися як власникові? Подумавши про це, вона завмерла на місці. А що як? Анджело спомітив, що вона дивиться на нього, і обернувшись, уп'явся в неї поглядом. «Міс Маршал? Тихо промовив він і трохи нахилив голову. Вираз його обличчя залишався незворушним. «І з вікна вашого дому відкривається чудовий краєвид!» «Навіщо він говорить із нею так легковажно, наче веде світську розмову?» «Здається, коли я був тут востаннє, пейзаж за вікном був менш яскравим. Відтоді багато що змінилося». Насилу мовила Джесіка, не тямлячи себе від хвилювання. Помовчавши трохи вона все, що панувала себе, і уїдливо зауважила. Ми з вами не змінилися. Хіба? Ми стали зовсім іншими. То навіщо ви приїхали сюди, містере Русакіс? Чого ви хочете? Чого я хочу? Анджелос удав, що не розуміє, навіть. Здивовано підняв брови. «Ну, мені завжди подобався цей дім. Минуло багато років відтоді, як я працював тут. Дім не продається. Вихопилося в неї, і він примружився. «Ти вважаєш, що таким плебеєм, як я, не місце в цьому домі?» Тихо й загрозливо спитав він. «Я правильно тебе зрозумів, Джессіка? «На твою думку, в особняку манор жити лише нащадки англійських аристократів? Отже, я придатна хіба що для того, щоб працювати у тебе на стані?» «Я цього не казала!» – скрикнула Джесіка, жахнувшись його слів. «Я... То чому ж ти так розчарувалася, побачивши мене?» «Я не розчарувалася. Невже ти гадала, що на твоє запитання про те, чого я хочу...» Я відповів, ніби прагну заволодіти тобою. Думаєш, я приїхав сюди, бо не зміг забути тебе? Колись я цілував тебе, тож ти вирішила, що я й досі мрію про тебе? Або ж ти вирішила, що тепер, будучи багатим і з огляду на смерть твого віччима, я запропоную тобі стати моєю нареченою? Я ніколи не думала про такі речі. Її голос більше скидався на вереск. Джесіка тремтіла від хвилювання. Анджелос ледь розтягнув губи в усмішці, він дивився на неї безжально і зневажливо. «Чому ж ти не заявляєш мені, що вже заручена?» Анджелос, звісно ж, помітив перстень на її пальці. Замість того, щоб захищатися, Джессіка мовчала, скам'янівши від сорму і збентеження. «Де ж твій наречений? Я думав, що він з'явиться тут, аби підтримати тебе у важку хвилину». У його тоні вона почула осуд і вкотре пошкодувала, що Кріса зараз не має поруч. Він у терміновому відрядженні, до того ж я впоралася й без нього. Він міг би захистити тебе від розмови з колишніми слугами, які тепер відмовляються тобі підкорятися. Угідливо зауважив Анджелос. Джесіка з явним зусиллям змушувала себе зберігати спокій. «Боюся, мені доведеться попросити вас поїхати з мого дому, містера Русакіс. Усі вже розійшлися, вона показала нас порожнілу кімнату. Тож і вам час». Анджело знову примружився, глянувши на парадні двері, а потім зиркнув на Джесіку. «Я нікуди не піду». Але Джесіка озирнулася, шукаючи Пітера, та того ніде не було. «Містера Русакіс, залиште мій дім». «Міс Маршал, ви не в тій позиції, щоб показувати мені, що робити?» Відповів він люто і холодно. «Я більше вам не підкоряюся!» У Джесіки запамерочилося в голові. Вона обернулася і побачила, як до них підходить Саймон і простягає Анджелосові руку для привітання. «Перепрошуй, мене тут не було, коли ви приїхали!» усміхнувся адвокат. «Сподіваюся, дорога була приємною!» Містер Росакіс уже їде, пробурмотіла Джесіка. Ми можемо починати? Саймон звернувся до Анджелоса. Усі документи я залишив у бібліотеці. Але, промовила Джесіка, на оголошенні заповіту не повинні бути присутній стороні. Що відбувається? Пропоную вам приєднатися до нас у бібліотеці. Холодно заявив Анджелос. Та ви про все дізнаєтеся. Не сказавши більше ні слова, він розвернувся і вийшов з кімнати. Саймон пішов слідом. Джесі лишалося тільки здивовано проведжати їх поглядом. Деякий час вона стояла нерухомо, а потім, розлютившись, вирішила піти за ними. Я думала, ми говоритимемо про заповіт Марті, заявила вона, вриваючись до бібліотеки. Що тут робить містер Русакіс? Я роблю те, що маю робити, тихо, але твердо промовив Анджелос і подивився на неї. Побачивши похмурий вираз його обличчя, Джесіка затремтіла під його зневажливим поглядом вона здавалася собі цілковитою нікчемою. Містер Усакіс повинен бути тут, обережно сказав адвокат. Ви поясните мені, навіщо? Хочеш випити? Байдужи спитав Анджело, беручи з пляшку вина. «Я маю випити для хоробрості?» Вихопилося в неї, губи Анджелоса насмішкувато викривилися. «Це допоможе тобі розслабитися». Анджелос влаштувався в великому кріслі, витягнув ноги і схрестив їх у щиколотках. Відпивши зі склянки мінеральної води, він знову насмішкувато усміхнувся Джесіці. «Починайте, Гілтоне!» Поясніть міс Маршал, її становище. Справа стосується заповіту вашого відчима. Після паузи почав адвокат. Я думала, що з ним не буде проблем. Десіка сіла в крісло, починаючи хвилюватися, бо вловила в голосі Гілтона нотки жалю. Марті влаштував усе так, як хотів. Два роки тому, коли мені виповнилося 23, «Марті покликав вас, щоб скласти заповіт, за яким усе майно переходило до мене. Хіба той заповіт не дійсний?» Вимовши останні слова, Джесіка жахнулася власного припущення. Щиро кажучи, вона ніколи не вірила, що Марті залишить їй увесь свій статок. Так, він був чудовим вітчевом, виховував її. Але Джесіці завжди здавалося, що рано чи пізно знайдеться якийсь родич Марті – Готовий претендувати на його майно. Марті переписав заповіт? звернулася вона до Гілтона. Проблема в тому, почав адвокат, що Марті не встиг скласти заповіт. Десять ці здавалося, ніби її вдарило струмом. Вона приголомшено втупилася на Гілтона. Що ви хочете цим сказати? Останні півроку Мартін захоплювався азартними іграми. Він завжди любив робити ставки на перегонах, заперечила Джесіка. Це було його єдине захоплення, він... Це було не просто захоплення, Джесіка, мовив адвокат, і її серце стиснулося. Він робив шалені ставки і урешті-решт програв величезну суму. Які його борги... Пригнічено спитала вона. Боже, навіщо вона ставить таке дурне запитання? Хіба з з обличчя Гілтона не все зрозуміло? Він програв усе. Одній людині навіть довелося внести за нього заставу. Хто це був? Це зробив я. Пролунало голосом Анджелоса. Джесіка змусила себе повернути голову і подивитися на нього. В його погляді вона побачила тріумф. «Я сплатив усі борги Марті». «Але як?» «Ти й досі вважаєш мене своїм слугою, принцесо», – тихо мовив Анджелос. «Та ж усе давно змінилося. Я більше не твій конюх, яким можна помикати, хоча ти ніколи не мала наді мною влади». «Я не можу повірити, що ти допоміг Марті. Ти ніколи нічого не робиш просто так. Ти, певно, хотів отримати ще щось». «А вже ж! І я можу тебе запевнити, що дістав бажане!» «І що ж це?» – вихопилося в неї. «Я отримав статок Марті і тебе, принцесо!» Він об'явся в неї поглядом, стежачи за виразом її обличчя. «Я хотів володіти особняком Манор відтоді, як приїхав сюди сім років тому!» «Я тобі не вірю! Чому ти далі дозволяв Марті керувати маєтком?» Не мігши я виконати його на вулицю? Мене все влаштовувало, тож я дозволяв йому жити тут, як і раніше. Анджелос відпив води, не зводячи погляду з часіки. Так сталося, що Марті помер, колишній заповіт твого віччя мене дійсний. Він не міг залишити тобі своє майно, бо нічого не мав. Усе, що тут є, належить мені. Анджелос замовк, вичікуючи. «Якщо ти не почула, моя люба Джесіка, у цьому маєтку мені належить усе!» Нарешті промовив Анджелос. «Я маю намір жити тут, а в тебе тепер немає навіть прихистку!» Джесіка, сидячи в кріслі, лише хитала головою, не вірячи почутому. Отже, ангел ночі знову з'явився в її житті. І як і минулого разу, все в її долі пішло Шкараберт. Розділ третій. Джезіка глибоко зітхнула, повернулася в ліжку і уткнулася обличчям у подушку. Вона провела ніч без сну. «Це жахливо!» – мовила вона. «Це жахливо!» Навіщо тільки вона мріяла про те, що колись Анджелос повернеться? Тепер ангел ночі поруч і що доброго він їй приніс. Сівши на ліжку, Джесіка прибрала волосся з обличчя і тупо дивлячись на стіну, почала згадувати події минулого дня. Вона не мала уявлення, де зараз Анджелос, і, чесно кажучи, їй було на це байдуже. Нічого доброго його поява в її житті не принесла. Джесіка згадала свого відчима, який через свою невгомовну пристрасть до азартних ігор втратив статок і був змушений дозволити Анджелосові сплатити його борги. Що ж тепер чекає на Джесіку? За останні кілька років вона втратила всіх близьких і все, що мала. Спершу померла її мати, потім раптово пішов із життя Марті, а тепер у неї відібрали навіть маєток Монорфілд, який завжди був її домом. А вже ж Анджелос постарався опинитися в потрібний час, у потрібному місці і захопити ситуацію. Годі, пора подумати про щось добре. Завтра повертається Кріс, він має приїхати до особняка на обід. І якщо Кріс буде поруч, Джесіці легше дивитиметься майбутнє. Найменше їй хотілося, щоб Анджелос подумав, ніби вона боїться його. Треба негайно з ним поговорити. Підвівшись із ліжка, Джесіка рушила два неї кімнати. Анджелос перебував у кабінеті, що колись належав Марті. Двері були відчинені, він сидів за великим дубовим столом і переглядав документи. Джессіка пройшла повз кабінет, зайшла до кухні, налила води в чайник і поставила його на плиту. Як теж випив кави!» Почувся за її спиною голос Анджелоса. Від несподіванки вона підстрибнула. «Ти стежиш за мною?» Прошепіла вона, обернувшись і намагаючись тримати емоції під контролем. «Я могла розбити чашку!» «Дурниці!» Анджелос у елегантному діловому костюмі стояв поруч із нею. Здавалося, своєю присутністю він заповнює весь простір кухні особняка Манор. Джесіка чомусь неохоче відвернулася від нього. «А вже ж! Тепер ти можеш побити тут стільки чашок, скільки захочеш!» Сказала вона. Анджелос роздратовано глянув на неї. «Не думаю, що варто приділяти стільки уваги якійсь чашці. Ти кажешся з вічливості. А може, насправді хотів би, щоб я заплатила за розбиту чашку?» «Не кажи дурниць, Джесіка. Не слід починати сварку зранку. Мені попередньо записатися до тебе, щоб мати змогу поговорити? Перестань!» «Чому? – обурилася вона. – У моєму становищі я можу поводитися лише так. Зрештою, після твого приїзду в мене все виявилося відібраним. Я нічого не крав. – карбуючи слова, сказав Анджелос. Я заволодів усім законним шляхом. Ага, ти вклав гроші в статок людини, якій терміново знадобилася твоя допомога. Твій відчим був мені дуже вдячний. Можу посперечатися, що саме так і було, адже в нього не залишилося іншого виходу. Ти дізнався спосіб отримати бажане за доступною ціною, тож приготувався до смертельного удару. Тобі було байдуже до людей, яким Марті хотів залишити цей маєток. Оу, ти маєш на увазі себе? Наче між іншим поцікавився Анджелос. Я мала на увазі людей, яких Марті любив. Ти все тут скупив за безцінь. Ти, гадки, не маєш, чого мені коштувало придбання цього маєтку. Процідив він крізь стиснуті зуби. До речі, а де ти взяв такі гроші? Ти хочеш знати, як нікчемний конюх твого покійного відчима зміг розбагатіти? Яхідно запитав Анджелос, і його губи скривилися в гіркій усмішці. Ти явно вважаєш, що я не міг зробити статок законним шляхом? Я цього не казала. Вона змусила себе глянути на нього. А тобі не треба нічого казати загрозливо тихо промовив Анджелос, і по її спині побігли мурахи. У тебе все на обличчі написано. «Але тобі нема про що хвилюватися, моя дорога Джесіко. Я заробив кожне євро законно. До речі, ще будучи конюхом, я був далеко не бідним». «Що?» Вона розтулила роти від подиву. У цей час виснув чайник, і вода закипіла. Джесіка вже збиралася готувати каву, та раптом завмерла, бо її несподівано накрили спогади. Анджелес підійшов до неї і взяв чайник. З ріжки молока і без цукру, безтурботно мовив він. Що? Ти любиш саме таку каву. Він поставив чайник на стіл. Хіба я не правий? Ти пам'ятаєш, яку каву я люблю? Звісно, пам'ятаю, відповів він, стоячи до неї спиною. Я багато чого пам'ятаю про тебе. Наприклад, твою звичку вітатися зранку з кіньми в стані, те як ти тягала в них морку, я пам'ятаю твою манеру відкидати волосся з обличчя і твою вроду. Джесі здалося, що вона не дочула. Вроду, фиркнула вона. Не смійся з мене. Чому ти вирішила, що я жартую? Він обернувся і суворо подивився на неї. Хіба я не можу говорити це серйозно? «Але ти сказав...» Джесіка пригадала слова Анджелоса, сказані сім років тому, про те, що він не цікавиться сопливими дівчатами. «Я пам'ятаю свої слова, Джесіко. Але це не означає, що я сліпий чи дурень. Я завжди знав, що коли ти виростеш, станеш дуже вродливою. Я не помилився у своїх припущеннях. Не лести мені. Ніяких лестощів?» Спокійно відповів Анджелос, Наливаючи каву в одну з чашок, а потім узяв другу, яку Джесіка судомно стискала в руці. «Навіщо мені тобі лестити? Ти була гарненькою дівчиною, а тепер ти вродлива жінка?» Джесіка не знала, що відповісти. Вона завжди вважала себе незграбною істотою, яка ніколи не зможе привернути увагу Анджелоса. «Звідки ти дізнався, що Марті грає на перегонах?» Анджело зглянув на неї так, наче в душі не з її питання. «Коли я хочу щось дізнатися, для мене не існує перешкод. Я стежив за всім, що відбувається в цьому маєтку, відтоді, як поїхав звідси». «Яким чином ти шпигував за нами?» «Мені не потрібно було шпигувати». Я підтримував зв'язок із Марті після свого від'їзду, – сказав він, і вона насупилася. Останні два роки я рідко обмінювався з ним новинами, але завжди знав про нього і про тебе. Він простягнув її чашку з кавою. Джесіка хотіла взяти її, та раптом замерла. Ти дізнавався і про мене? Звідки ж мені було відомо про твої заручини? Я думала, що ти просто побачив каблучку в мене на пальці. Ні, я знав про все заздалегідь. І як ти міг? Різко й манірно видихнула Джесіка. Саме англійська манірність у ній завжди страшенно дратувала Анджелоса. Тепер усім своїм виглядом вона скидалася на шляхетну леді, що наділила з неважливим поглядом свого жалюгідного слугу. Ну, в Англії таке переслідування карається законом. «Як я міг переслідувати тебе, перебуваючи в Греції?» Він усміхнувся. «Яка нісенітниця? Жоден суддя не візьметься за справу, засновану на такому безглуздому звинуваченні!» Побачивши розгнівану Джесіку, Анджело ледь не розсміявся. Він вирішив тримати емоції під контролем. Поки що все йде так, як він запланував. Маєток тепер належить йому. Залишилося отримати лише Джесіку Маршалл. Анджелоса завжди приваблювала ця жінка. Він був бастями від неї ще сім років тому і ніколи не забуде їхнього єдиного поцілунку. Так, за ці роки, Джесіка дуже змінилася вона стала сміливішою, пихатішою, але не перестала бути бажаною, як і раніше. Анджелос розумів, що, що до неї не варто квапитися прийде час, і Джесіка, опинившись у його обіймах, забуде про все. Окрім пристрасного бажання належати йому Розділ четвертий То ти маєш намір пити каву чи ні? Джесіка отямилася від роздумів і подивилася на Анджелоса. Побачивши його гіпнотичний погляд, вона раптом забула про все Її злість змінилася розгубленістю чи ти вважаєш, що приготувавши каву запропонувавши її тобі, я готуюся вчинити сексуальні домагання? Я нічого не підсипав у каву. Я хидно мовив він, дивлячись на чашку, яку і далі простягав їй. Отруївши тебе, я б не мав змоги вести з тобою бесіду. Нам є про що говорити? У нас багато тем для розмов, і ти про це знаєш. Наприклад. Вона неохоче взяла з його рук чашку з кавою, бо боялася торкнутися його пальців. Джесіка остерігалася, що від одного дотику до Анджелоса втратить розум. На її полегшення їхні руки не зустрілися. «Може, перейдемо до вітальні чи кабінету?» – тихо спитав він. Від звуку його голосу по спині Джесіки побігли мурахи. «Я нікуди не піду, доки ти не скажеш, про що маєш намір говорити». Анджелос нетерпляче глянув на неї. «Ми повинні поговорити про твоє майбутнє?» Відповідь його не здивувала. «А вже ж, адже Моннерфілд більше не є її домом». «Гаразд», – напружено відповіла вона. «Я скажу все сама. Я знаю, тобі потрібно, щоб я поїхала звідси». «Хіба?» «Ну, очевидно, це твій... Твій дімі ти не хочеш, щоб я тут залишалася. Мені знадобиться один день, щоб переїхати в інше місце. Анджело спохитав головою. Не згоден. Ти навіть не даси мені можливості зібрати свої речі? Джесіку охопила паніка. Яку ще помсту він вигадав. Думай про мене, що хочеш, але я не викину тебе на вулицю наступного дня після похорону вітчима. Він ковтнув кави і, розсмакувавши її, скривився. «Кава холодна. Я хочу сісти і поговорити в спокійній обстановці». Анджелос вийшов із кухні, і Джесесі довелося піти за ним. Вони розташувалися в величезному кабінеті, оформленому у вікторіанському стилі. Кімната заливала сонячне світло. Види з вікон відкривався приголомшливий, зелені галявини і озеро. Джесесіці дуже подобався цей кабінет». При думці про те, що скоро доведеться поїхати за Собняка, у неї перехопило подих. Не хочеш сісти? Анджело стояв позаду неї так близько, що вона відчувала жар його тіла. Вона ледве стримувала бажання глибше вдихнути і сильніше відчути лимонний аромат його одеколону. Я постаю. Джесіка так пильно дивилася у вікно, що незабаром пейзаж перед її очима перетворився на розмиту зелену пляму. «Я не маю наміру розмовляти з твоєю потилицею», рикнув Анджелос і раптом став між Джесікою та вікном, закриваючи їй огляд. «Я намагаюся бути чесним». «Що? Тобто ти був чесним, коли забрав у мене мій дім?» майже крикнула Джесіка, але вчасно змовкла, потім заговорила тихіше. «Коли ти хочеш, щоб я поїхала?» Хто тобі сказав, що ти маєш поїхати? Скільки часу ти мені відводиш на підготовку до від'їзду? А скільки тобі потрібно? Припини знущатися з мене, ми обоє знаємо, чого ти хочеш. Звідки тобі знати, чого я хочу? Анджело згрюкнув чашкою з кавою під віконня, від чого її міст розхлюпався. Ти думаєш, я збираюся з тобою гратися? «Невже Анджелос вирішив виявити доброту?» «Я можу залишитися в цьому домі?» «Ти можеш жити тут доти, доки не знайдеш інше житло» «Ти серйозно?» – приголомшено спитала вона «Послухай, принцесо. цей особняк величезний, ти житимеш в одному крилі будинку, я в іншому» «Ми навряд чи навіть перетинатимемося» Я зможу миритися з твоєю присутністю тут доти, поки... Поки що. У тебе є робота? Різко спитав Анджелос, раптово змінивши тему, що збило Джесіку з пантелику. Я керувала маєтком разом із Марті. Він навчав мене... Її голос затремтів, і вона змовкла, не в стилі закінчити фразу. На Джесіку нахлинули спогади про роки, проведені звідчимом. На що ти житимеш, коли тобі доведеться знімати квартиру? Твій наречений візьме на себе всі твої витрати. Джесіка поставила свою чашку з кавою на підвіконня і опустила очі. Вона не хотіла, щоб Анджелос бачив її збентеження. Як йому вдається позбавляти її спокою? Вона має вийти заміж за Кріса через місяць, але після приїзду Анджелоса геть забула про свого нареченого. Усі її думки тепер належать містеру Русакісу. Звісно, візьме. Ми збираємося одружитися. Джесіка розсердилася на себе за власну слабкість. Отже, робота тобі не потрібна. Ти хочеш запропонувати мені роботу? З якої радості? А ти як думаєш? Анджело стояв на тому самому місці, але Джесіці, здавалося, ніби відстань між ними стрімко скорочується. Я не хочу, щоб ти їхала з цього дому. Глянувши йому в очі, Джесіка забула про все на світі. Анджелос, прошепотіла вона, ти чудово знаєш, що між нами ще залишилися почуття. Але ти ж казав, що не зв'язуєшся із супливими дівчиськами. Він повільно простягнув руку і торкнувся пальцями її щоки. Дотик був такий ніжний, що кожна клітинка тіла Джесіки затремтіла. «По-перше, ти вже виросла. По-друге, я зараз говорю цілком серйозно. Ти забув, що я заручена? Мені на це не чхати. Адже останнє слово за тобою. Так?» Побачивши її погляд, Анджело зрозумів, що Джесіка зараз зовсім не може думати про свого нареченого. «Такий життєвий погляд жінка дарує лише об'єктиві свого пристрасного бажання». Звісно, за мною. Обурено махнула вона перед його обличчям рукою з кільцем на пальці. Я збираюся вийти заміж. Для мене це щось означає. Анджело збачив, як вона сердиться і ледве стримував бажання її поцілувати. «Невже шлюб для тебе такий важливий?» Тихо спитав він. «А вже ж?» Гнівно відповіла вона і зупинилася. «А вже ж?» Луною, повторив Анджелос, підняв її руку і торкнувся губами пальця, на якому була обручка. Потім обережно поцілував її в і, побачивши, як вона заплющила очі, відчув сильне збучення. «Невже ти кохаєш Кріса?» Анджелос легко торкнувся пальцями її шиї і відчув, як Джесіка здригнулася. Він чекав ляпаса, але міс Маршал не рухалася. «Невже ти його кохаєш, принцесо?» Він насмішкувато всміхнувся, побачивши її бурний погляд. Джесіка почервоніла. Вона спробувала вивільнити зап'ястя, але Анджело Смітс натримав її. «Давай перевіримо!» Пробурмотів він поволі нахилив голову і пристрасно припав до її чуттєвих губ. Джесіка розуміла, що повинна чинити опір, але не могла. Анджело цілував її так ніжно й болісно повільно, бо що в неї закрутилася голова. Вона відчула тремтіння і нестерпне бажання. Зі шаленим стукутом серця вона прошепотіла його ім'я, обхопила руками за шию і з усією пристрастю притулилася до нього. Анджело спестив її плечі, спину, стегна, дедалі міцніше притискаючи до себе. Вона гладила його шовковисте волосся і з неприхованим задоволенням почула, як він кілька разів тихо застогнав. Джесіка вже не приховувала свого бажання і близькості з Анджелосом. Раптом пролунав дзвінок у парадні двері. Джесіка здригнулася і спробувала відсторонитися від Анджелоса. Не звертай уваги. Прошепотів він і знову пропав до її губ і цього разу цілуючи ще жальніше. Джесіка піддалася, у двері знову подзвонили. Вона, нарешті, опанувала себе і уперлася руками Анджелесові в груди. Відпусти мене. Він трохи послабив обійми, але не відпустив її. Джесіка з сили відштовхнула його, відступила назад, вчасно вхопившись за спинку крісла, щоб не впасти. «Боягузка», – мовив Анджелос, дивлячись їй у слід. Джесіка кинулася до парадного входу, вже дорогою згадавши, що слід привести себе до ладу. Вона поспіхом пригладила одяг і волосся, але не змогла одразу уготитися. Відчинивши двері, вона побачила Кріса. Він, окинувши її поглядом із голови до ніг, трохи насупився. «Джес?» – здивовано спитав він. «З тобою все гаразд?» Почувши голос нареченого, Джесика остаточно повернулася до реальності. Лише Кріс називав її неприємним для неї ім'ям. Джес. Кріс – розгубилася вона. «Вибач, я…» Якби він тільки знав, що відбувалося між нею і Анджелесом лише хвилину тому. «Я обглаза і не почула дзвінка у двері», – спромоглася вимовити вона. Джесіка ненавиділа себе за брехню, ненавиділа Анджелоса, через якого опинилася в такому становищі. Раптом наречений здався їй чужинцем із незрозумілого для неї світу. Джесіка не могла приборкати почуттів, які викликав у ній Анджелос. Вона звинувачила себе в усіх смертних гріхах. Джесіка розуміла, що ангел ночі не зупиниться ні перед чим, аби зруйнувати звичний для неї світ і позбавити її здатності мислити тверезо. Розділ 5. Пізно ввечері Джесіка повернулася до Маннерфілда. Вона на силу змушувала себе звикати до думки, що цей особняк більше їй не належить. Ти довго була відсутня? Пролунав голос Анджелоса, який вийшов із бібліотеки і тепер стояв у дверному прорісі. У його тоні звучали нотки несхвалення. Точніше, я була відсутня весь день, безтурботно відповіла вона. Хоча тебе це не стосується. Вираз обличчя Анджелоса залишався непроникним, і якщо Джесіка й мала намір розлютити його, то їй це не вдалося. Анджело зговорив спокійно. Я не знав, приїдеш ти на вечерю, чи ні, тому попросив місіс Гендерсон залишити для тебе їжу. Ти вечеряла? Не варто про мене турбуватися. Джесіка цілий день нічого не їла, але вирішила не зізнаватися в цьому. Анджелос був у білій сорочці й чорному діловому костюмі. Джесіка замислилася, чи не чекає він на гостей. «Твій хлопець не приїхав разом із тобою?» Анджело сперся плечем у подвірок. «Він мій наречений. Машинально виправила його Джесіка, ледве стримуючи в душі почуття сорому і образи на Кріса, який її зратив. «Я ж не могла провести його сюди без того дозволу. Зрештою, цей дім тепер твій?» «Тобі не потрібен мій дозвіл. Я палко прагну познайомитися з твоїм нареченим. Джесіка вловила під текст у його словах, але вирішила не звертати на це уваги. Як скоро ви одружитеся? За місяць. Джесіка на силу стримувала Люй, змушуючи себе говорити спокійно і нашим, між іншим. Містер Аткінсон виявився не таким, як я уявляв. Ти стежив за мною? Навряд чи це можна назвати стеженням. Розтягуючи слова, промовив Анджелос. Він говорив насмішкувати і ледве стримував усмішку. «Вікна кабінету виходять у двір, тож я не міг тебе не помітити». «А чого ти чекав від Аткінсона?» «Я не думав, що він виявиться таким... літнім. Аткінсон годиться тобі в батьки». «Неправда, йому лише...» Джесіка замовкла раптом, згадавши образливі слова свого нареченого. «Чому ти замовкла?» «Він зовсім не схожий на тебе». Вигукнула вона, не дбаючи про те, повірить він їй чи ні. Її остогидли на смішкуваті погляди Анджелоса та його гідкий тон. Усе, чого зараз хотіла Джесіка, це піднятися до спальні і замкнувшись там побути в тиші. Однак, ніби загіпнотизована привабливістю Анджелоса, вона не могла рушити з місця. «Він твоя протилежність. Він...» Джесіка брехала. Сьогодні вдень вона переконалася, що любов Кріса до неї насправді була цинічною удаваністю. Аткінсон виявився розважливим і корисливим. Я хочу випити. Ледве стримуючи сльози, Джесіка рушила до вітальні, де налила собі червоного вина. Не вона піднести келих до губ, як у дверях з'явився Анджелос. Раптом усвідомивши, що тепер перебуває в чужому домі, Джесіка пробурмотіла слова вибачення, а тоді її хидно додала. «Я б мала попросити в тебе дозволу налити собі вина». Анджело знизав широким плечем, удаючи ніби йому байдуже. «Ти моя гостя, роби, що хочеш. До того ж, це воно належало твоєму відчимові». Ще одне нагадування про те, в якому становищі тепер перебуває Джесіка. Насило стримуючи злість, вона зробила маленький ковток із келиха. «Якщо хочеш, я заплечу тобі за вино», – мовила вона. «Не говори, дурниць. Я вже казав тобі сьогодні вранці, що ти можеш залишатися тут доти, доки не знайдеш квартиру. Упевнений, тобі буде де жити, ще не ти станеш. Місіс Крістофер Аткінсон». Джесіка видала губами невизначений звук, що міг означати згоду з його словами. Однак вона тут же насторожилася і запитала. «Звідки ти дізнався його ім'я?» «За родом занять я маю знати багато чого. До того ж, Пітер і місіс Гендерсон докладно розповіли мені про твого нареченого. Вони сказали, що для тебе він буде дуже вигідною партією». Почувши останню фразу, Джесіка зробила ще один ковток вина. Покійний Марті запросив на весілля своєї пасербниці до Маннерфілда купу людей. Наймовірніше він розраховував, що гроші на це святкування дасть йому Анджелос. «Я не тому...» Вона замовкла, удаючи, щоб я вино. «Так, ти виходиш за нього заміж не через гроші», – мовив Анджелос а тому, що він є повною моєю протилежністю. Джесіка розлютилася не на жарт. Скільки ще Анджела збирається знущатися з неї, доводячи до сказу своєю гідкістю та глузливим зауваженнями? До чого ж самовдоволений цей огидний тип? Ах, ти ж свиня! Ти ж справді думаєш, ніби всі жінки від тебе безтями? Невже навіть пропустити не можеш, що на цьому світі є бодай одна жінка, яку ти не цікавиш? «О, невже ця жінка ти?» «Так, це я! Ти не можеш уявити, що я...» «Що це означає?» Спитала вона, побачивши, як він похитав головою, Анджелос був похмуріший за хмару. «Ні, я ніколи не повірю, що те, що сталося між нами сім років тому, лишило тебе байдужою. Ти ж шаленіла від мене. Я була молода і страшенно дурна. А те, що сталося між нами сьогодні...» «Сьогодні...» Вона вчепилася пальцями в келих, стримуючи бажання жбурнути його в міст Анджелосові в обличчя. Це була жахлива помилка. Те, що сталося сьогодні, нічого не означає. «Хіба?» Насмішкувато спитав Анджелос, а його карі очі блищали. «Вибач, я не повірю твоїм словам. Я пам'ятаю, як ти поводилася в моїх обіймах». Те, що сталося, нічого не означає. Нічого. Як я можу щось відчувати до тебе, якщо мене верне від твоїх дотиків? Що з тобою, Джесіка? Ти злишся тому, що втратила Дімі маєток? Ти не можеш звикнути до того, що тобі не все підвладне? Річ зовсім не в цьому. Просто я надто звикла до Манерфілда. Ти його тримав усе, а я залишилася ні з чим. «Ну, у тебе є наречений? Плани на майбутнє?» навряд чи містер з зрадіє, почувши, що ти залишилася ні з чим. Хіба він не рахується?» «Мені байдуже, що він подумає», – випалила Джесіка. «Завтра його тут взагалі не буде, він...» Вона замовкла, зрозумівши, що через нестримну лють розповідає Анджелусу те, про що слід було мовчати. «Що він має намір робити?» – спитав Анджелос, бо мовчання затяглося. «Джесіко?» Вона мовчала, адже втратила дармови. Їй здавалося, що вона навіть не може ковтнути. «Що сталося? Розкажи мені?» «Ні». Вона похитала головою, вивчаючи візерунки на килимі, аби тільки не зустрічатися з Анджелосом поглядом. «Розкажи мені!» Його слова прозвучали, як вимога пихатого аристократа. «Джесіко?» На свій вона помітила, що Анджело стоїть зовсім близько до неї. Краєм ока Джесіка могла добре розглядіти його костюм, білу сорочку і шкіряний ремінь, що обхоплював стрункий торс. Після розставання з Крісом Джесіка побрила, куди очі ведуть. Вона кілька годин ходила пагорбами і гаями, не дбаючи про те, що вступає в багнюку чи чіпляється одягом за гілки. Їй хотілося сховатися від реальності і забути про все, та їй це не вдавалося. «Де буде твій наречений завтра?» – тихо спитав Анджелос. Здавалося, він щиро зацікавлений вислухати її. «Що тебе так засмутило?» Анджелес узяв її за руку, і його дотик був дуже обережним. «Ти мусиш комусь розповісти про те, що сталося». «Кріс мені більше не наречений. Ледве вимовила вона за якийсь час. Її голос тремтів, вона підвела голову і подивилася Анджелесу в очі. Він розірвав заручене. Джесіка не знала, як Анджелос відреагує на її слова, але аж ніяк не чекала, що він ось так, надто, стримано відсторонено гляне на неї. Це через те, що... Ні, я нічого йому про це не казала. Було б краще, якби я все розповіла. Усе виявилося набагато серйознішим, ніж я гадала. Анджелос на мить злегка стиснув її перед пліччя. Говори. Він сказав, що до нього дійшли чутки про твій приїзд. Хотів дізнатися, хто ти, навіщо приїхав. Люди в селі тільки про тебе говорять. Вона змусила себе засміятися, від чого чуттєві губи Анджело ледь вигналися в усмішці. Він і далі мовчав та слухав її. Звісно, мені довелося розповісти про заповіт Марті і його пристрасть до азартних ігор, про те, як він усе програв, а ти сплатив його борги. Хріз захотів знати, що вся ця ситуація означає для нас із ним, точніше, для мене. А дізнавшись, що я не є спадкоємницею маєтку, що в мене немає грошей, немає дому, який він збирався, він хотів одружитися з тобою через гроші, різко мовив Анджелос, але Джесіка не розсердилася, а навпаки мовчки кивнула. У нього справи йшли геть погано, тож йому був потрібен вигідний шлюб. Джесіка гірко засміялася. «Моє життя підкидає мені сюрприз за сюрпризом. Спершу Марті, тепер Кріс. Я цікавила його лише як пачерка багатія Марті. Ось чому він так квапився з нашим весіллям. Йому потрібно було сплатити свої пороги. Саме тому він так поспішав затягти мене до ліжка. У нього була інша жінка». «Так», – прошепотіла Джесіка. Через неї він так часто їздив до Лондона. Він сказав, що в порівнянні з нею просто ніх Говорив, що та жінка потрібна йому для сексу, а я цікавлю його лише через гроші. Джесіка замовкла і розплакалася. Анджело стихо вилаявся грецькою, забрав у неї з рук келих і з вином і поставив його на журнальний столик. Розвернувши Джесіку до себе, він обійняв її і притис до грудей. «Не плач!» різко сказав він. «Він не варти твоїх сліз». «Знаю». Вона зітхнула і шмигнула носом. «Знаю, але я думала, що цікавлю його як жінка, а він сказав, що його коханка це чоловік справжній покидьок і брехун». Раптово мовив Анджелос, від чого Джесіка ледь помітно всміхнулася. «Він не має жодного уявлення, що така красива жінка». «Дякую за комплімент», Почала вона, та Анджело змусив її замовкнути, рішуче похитавши головою. Він витер пальцями сльози із її обличчя. «Не плач через того, хто тебе не вартий. Він зрадив мене. Тоді розгнівайся на нього, але не плач. Забудь про нього». Піддавши симпульсу, Джесіка поцілувала Анджелоса в щоку, вдихнувши аромат його до колоної шкіри. Кріс ніколи не викликав у неї такого бажання, як Анджелос Саме Анджелос одним єдиним дотиком Змушував її почуватися бажаною жінкою Сьогодні вранці, коли вони цілувалися Джессіка ніби прокинулася від довгого сну Хоча, можливо, причиною цьому була безліч переживань Вона почула, як змінилося дихання Анджелоса Після її обережного поцілунку в щоку Він явно був до неї небайдужий Джесіка боялася навіть подумати, що станеться, якщо вона піддасться своїм емоціям. Розділ шостий Джесіко, прошепотів Анджелес, відчуваючи нестерпне бажання лише від одного її поцілунку. «Ти розумієш, що зараз робиш? Ти впевнена, що хочеш?» Він замовк, бо Джесіка знову його поцілувала. У неї запаморочилося в голові, і вона вирішила віддатися тим шаленим відчуттям, що охоплювали її поруч з Анджелосом. Вона і Кріс були заручені, та за півроку цей чоловік жодного разу не викликав у ній почуттів, бодай віддалено схожих на ті, які пробуджував у ній Анджелос. «Чи впевнена я?» – пробурмотіла вона біля підборіття Анджелоса. «Ти знаєш, про що я кажу», – хрипко промовив він. «Хіба?» Джесіка обхопила його за плечі, намагаючись утримати рівновагу. Притиснувши дівчину до себе, Анжелес з своєю пристрастю поцілував їй в губи. «Сподіваюся, тепер ти розумієш, що робиш», – сказав їй, нарешті перервавши поцілунок. Голос розуму дорікав Джесіці за те, що вона так легко підкоряється своїм емоціям. Та серце говорило протилежне – коли Анджелос цілував її так жадібно чуттєво, ніжно й нестримно, Джесіка не могла думати ні про кого і ні про що. Щиро кажучи, тепер їй було на все байдуже зрештою, вона вільна і має право чинити так, як хоче. Так, прошепотіла вона, ти маєш рацію, я розумію, що роблю. Коли Анджелос ще раз поцілував її в губи, Джесіка затремтіла з новою силою. Ноги стали начеватні, їй здавалося, що вона опинилася посеред бурхливого океану, а її тіло балансує на велетенських хвилях, які несуть її у невідомість. Чуттєвість цілковито заволоділа нею. Вона виявилася не готовою до такого потужного напору емоцій. Як і кілька років тому, коли Джесіка закохалася в Анджелоса, вона почувалася наївною, невинною дівчинкою. Якби тільки могла змінити минуле, вона не поводилася б так знову. Її тодішня слабкість повністю змінила її життя. А тепер Джесиці було байдуже до всього. Вперше за довгий час вона відчувала себе живою. Їй стало начхати навчання.